وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من عذاب النار دوغ زانجو كاتكا سبحانه وتعالى alietuweka katika haya maisha kama ambavyo na muongozo aliye toelekeza na anayotufundisha mwenyewe ameyaelezea akisema inna ni ya yaaduku bi hakika mambo anayokufundisheni mola wenu ndio muongozo mzuri kabisa kwenu kuna mengi sana yamo kwenye kitabu cha mola wetu imma ataelezea matukio ya waliopita au anaelezea matukio ya wakati husika au anaelezea yanayotarajiwa kutokea yote analenga tutie akili ili tuwe ni wenye kuelewa na tupate kusalimika duniani na akhera binadamu ndiye alielezewa na Allah tabaraka wa ta'ala kwa maisha ambayo Allah mwenyewe ndio katuumbia na ukiendekeza ukafuata hali hiyo bila kuangalia mwongozo unazungumza nini umeumia kwa sababu kimaumbile nafsi inna an la amaratun bisu hakika nafsi inaamrisha siku zote nafsi yako inakutaka ubaya wewe inakutaka ufanye ubaya mwenye mwongozo anayejua mwongozo ndo ambaye anajua huu ni ubaya si mzuri lakini asiyekuwa na mwongozo anadhani vile inavompeleka nafsi basi ndo sawa hatimaye anekwenda kuangamia kidunia na kiahera amesema wayad'u al-insanu bi du'aahu bil wa kana al ajula Allah katika kat anaiomba shari imfike yani tumetajwa katika surati alahzab inahu kana zaluman jahula hakika mwanaadamu ni mwingi wa dhulma kama ambavyo mwanadamu ni mjinga sana hili tamko linatoka kwa allah allah umetuitia sisi wanaadamu kwa ubinadamu ni wajinga kama ambavyo tumejea dhulma na yote tunayaona sasa kwa ujinga wake anafikia kujiombea shari allah nasema wa linsanu al du'aahu bilkhairi khair mwanadamu anajiombea shari kama anavojiombea khair yani bina alam khair anaipenda na anamuomba allah amjialie mambo ya khair lakini kuna wakati binadamu anaingia ujika wake sasa. Anaiiomba shari. Kama anavoiombaheri. Wa kana al ajula. Na binadamu ni mwingi wa kutaka mambo haraka haraka. Leo leo. Hizi ni sifa ambazo Allah tabaraka wa Taala ana nazo. Lakini sheria ikakwambia Uwe ni mwenye subira katika matukio yote unayokabiliana nayo katika maisha ya dunia ukitaraji kwamba Inama yuwafaa asabiruna ajrahum bighairi hisab Wale wenye sifa ya subira Allah atawapa malipo yao bila ya hisabu sisi waislamu tusipokuwa ni watu wa namna hiyo sijui ni nani atakuwa sasa. Yaani mwislamu wa unatakiwa wewe ndio wanamna hiyo wengine pia waifu. Waislamu tusipokuwa ni watu wa namna hiyo hatutaraji tena mwingine kwamba atakuwa hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam kaelezea kaonya kwanza Mtu asijue nafsi yake yani asijue nayo inatokana na upotevu wa subra ndani ya moyo nayo inatokana na mtu kutoelewa kwamba Allah tabaraka wa taala ameleta matatizo ndani ya ulimwengu huu ili kuwataka watu wenye subra na watarajie malipo mbele ya Allah tabarak akatwambia katika hadithi aliyoelezea buhuraira radiyallahu anhu kama ambavyo ipo katika sahihi muslim kadhalika riwaya nyingine katika sahihi bukhari anasema rasulullah sallallahu alayhi wasallam man katala nafsuhu bihadidatin mtu ambaye atajiua kwa kutumia chuma fahadidatu fi yadihi basi Allah atamshikisha kile chuma kwenye mkono wake. Hiki chuma chako kile kilichokuua hiki yapo anashikisha kwenye mkono wake. Fi jahannam, ndani ya moto wa jahannam yaja biha waqtunahu. Akawa analazimishwa ajichome kwenye tumbo lake. Ikawa ni kama mashine basi. Yaani yeye yake ndio hiyo hiyo na machungu ni yale yale au zaidi yuko motoni usiache hiyo kazi anaadhibiwa sababu yake alipoteza subira duniani akashtukia anapata adhabu ambayo ni heri angeyavumilia mara miangapi yale ambayo yalipelekea yeye kuchukua maamuzi haya kuliko aliyokuja kukutana nayo mbele ya Allah tبارك anasema Halidan mukhalladan fiha abada daima daima milele anaendelea na kazi hiyo yeye anajichoma anapata maumivu anaumia lakini hana namna amefanywa kama mashine inavojirudia rudia kama sindano ya chirehani inakikata inaendelea kwa kosa alilofanya mwenyewe wa man taradda min jabalin faqatala na yule ambaye atajiporomosha kutoka juu ya mlima sasa hivi ni hiyo dhorofa faqatala akafa kwa sababu hiyo fahuwa yataradda fi nari jahannam basi atakuwa na yeye pia anapelekwa kwenye kilele anarushwa chini anaenda kujipiga machungu yale yale au zaidi kwa sababu iko motoni akifika chini malaika wanampeleka tena kule kule juu endelea wendo zako hizi hii ndio yako wewe khalidan mukhalladan fiha abada daima anaendelea hivyo hakuwa ni mwenye subira akadhani kwamba hu ndio ufumbuzi waman shariba summan atakaye kunywa sumu mtume anasema Fakatala nafsahu akafa kwa sumu, kwa sumu ile Fahuwa huwa fi yadihi ile sumu atatiliwa kwenye mkono wake hivo haikauki na haishi Fahuwa huwa yatahassahu fi nari jahannam atakuwa ilamba ile sumu inaumiza mwili wote anahamishwa endelea hivyo e, hivyo kazi ndo hiyo hiyo hizo ndo zako alipoteza subira duniani akajifanyia mambo ambayo yanakuja kumdhuru hii ndiyo sifa ya mwanadamu aliyetajwa na Allah wayad'ul insanu mwanadamu anajomea bishari mambo ya shari yatakayokuja kumwangamiza Duaahu uhbil khairi kama anavojiombea yaliyo mazuri Wakana linsanu ajula na mwanadamu ni mwenye haraka haraka mambo yake we masahaba wa mtume Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam ambao tunawajua kwa sifa zao na ubora waliokuwa nao na wanavyopigiwa mifano iliyobora kwa sababu ya mabora waliyofanya lakini zingatia ile kauli ya Allah kwa وتعالى baada ya vita vya badri vita kubwa ya kwanza katika Uislamu ambayo walishiriki takriban masaba miatatu sio wengi sana na Allah akawapa wote walio shiriki katika vita vya Badri wote akawapa ahadi ya kuingiza peponi wote Na walipata ngawira nyingi kutoka kwa makafiri ikawa khairi ya dunia na akhirah Kuna ambao hawakuhudhuria vita ile wakatamani sisi Allah ungejali vita nyingine na sisi tukaenda Ikawa mwaka uliofuata ni vita vya uhudi. Vita vya Uhudi ilikuwa ni vita ambayo ilileta matokeo mabaya fulani kwa Waislamu. Ilileta zanga kwa Waislamu baada ya makosa yaliyofanywa na baadhi miongoni mwao. Sasa Allah akasema kwa mnasaba huu walaqad kuntum tamannawnal maut min qabli an talquu Nyinyi mlikuwa mnatamani mfe shahidi kabla hamjakutana na kifo kabla hamjaona inavyokuwa faqad ra'aytumuhu wa antum sasa mmeona inavyokuwa kwa macho yenu hivi hii aya ilikuja kwa sababu kuna ambao katika wale ambao walitamani kama walivyoelezea wafasiri walipofika katika medani za vita sasa yakatokea kutokea hali ikao ni ngumu wakakimia baadhi yao wakaona hali ni ngumu ndio Allah kaambia mlikao mnatamani kabla hamjiaona ninapokuwa mmeona hali ninapokuwa hali ya kuwa sasa mtu azingatie hawa walikuwa katika himaya ya Allah tبارك وتعالى walikuwa katika imani walikuwa wanapigania jambo la Allah tabaraka wa taala kwa usahihi kabisa leo watu wanaweza kuingia mawazo ambayo hayana maana la yusminu wala yuhni min jun hayaani na wala hayaondoi njaa hayana maana lakini ikapelekea wakati mwingine watu wakahamasishana katika jambo ambalo matokeo yake kama tulivyoona yule ambaye alidhani kwamba anaondokana na shida akakutana na shida nzito mbele ya Allah tبارك wataala anaona ni afadhali mimi ningeendelea kuishi na tabu duniani kuliko niliokuja kukutana nayo sisi tuna kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yeye ndiye ambaye ametuambia lile salama kwetu na yeye ndiye aliyetukahadharisha lenye shari kwetu Usipokuwa ni mfuasi sahihi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa sallam utasombwa na mikumbo ambayo mkutojuta leo duniani utakuja kujuta baadaye Allah tusalimish. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona ammi yake ammi yake al-Abbas ana -al lazzi umu ambaye ni mke wa ibn al-Abbas mama yake Abdullah akasema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja akamkuta babake mdogo huyu ambaye ni anaumwa na hali yake imembana anasikia machungu sana akawa anatamani afadhali afe kwa tabu anayoipata pale kwa maradhi anayoyahisi na ugonjwa na shida anazo anatamani afe mtume akamwambia ya ammu la takamanna almauta wa ami baba msitamani kufa fa innaka hakika wewe fa antu ahra fatazdad ihsanan ila ihsanika khairul lak kama allah atakupa muda ukaendelea kuishi hizo tabu nazo zio na hisbi allah akikukendelee uhai ukaendelea kuishi ukaendelea kutenda wema jumlisha wema ulionao hilo jambo ni bora sana kwako Wa innaka wa in kunta musian kama wewe ni mtu ambaye una madhambi unafanya mabaya una kuna mabaya yako ulionayo fa an akhara fatustataba min isaatika khairul lak masikufi kupewa muda Kucheleweshewa na kucheleweshwa yoo Allah akakuwa akakuchelewesha akakupa muda fatustataba akakupa nafasi ya kutubia akakupa nafasi ya kuomba radhi kwa Allah kwa makosa uliyoyafanya khairul laka hilo ni jambo bora sana kwako wewe ya ummi um, fala tatamanna almaut usitamani kufa kufa hakutamaniwi Kwa manatamani nife mtume anasema hapana hadithi nyingine leo nyingine ikasema fain kunta la budda ikiwa hakuna budi mtu aseme allahumma ahyini idzakanatil hayat idzakanatil khairan li ewe allah naomba niendelee kuishi duniani niendelee kuishi itakapokuwa mimi kuendelea kuishi duniani ni jambo ambalo linaheri na mimi watawafani na nakuomba mimi allah Nife nakuomba mimi allah uniondoe duniani idha kana til wafatu khairali. itakapokuwa kufa kwangu mimi Ndiyo salama yangu lakini usiseme tunaomba kifo naomba kifo la sema hivi ikiwa mambo hayana budi yani hali imefikia pabaya mtume anasema tumia maneno haya lakini usiseme tu moja kwa moja naomba nife mimi kwa hiyo fikra ya kusema Tufa tu basi aisha basi hapana haiendani na mwenendo ambao tulioachiwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naomba Allah tujali twende sawa sawa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. katika imani mahamasisho Ya siyo na khairi Siyo khairi mahamasisho ya shari ni shari na shari Allah nasema ya ayyuhan nasu inna maghiyukum ala anfusikum enyi watu mjue kwamba hizo jeuri zenu zitakurudieni nyinyi wenyewe mataa al hayatid dunya inakudanganyeni dunia tu ninyi ni dunia tu hiyo thumma ilaina marji'ukum Na kwetu sisi ndiyo mtarejeshwa wote ninyi mtarejeshwa sasa limekurubisha lipi kutoka duniani kwenda mbele ya allah ni lipi ambalo lilikurudisha ulitoka na lipi wewe unatkuja huku sasa utaliona kuna ambao kificho chao hakina imani hakijue kwa mbele Allah kuna nini zito kiasi gani vichwa vyao havina hivyo vitu wewe ambayo unayo imani hiyo unamfuataje mtu ambaye hana hili wala lile yani kipofu anakuongoza wakati wewe unatakiwa muongoze kipofu kuna mshairi alizungumza maneno yake hii ni kwa mnasaba wale ambao Wanahamasisha sana fitna anasema alharbu awwalu mata kunu fatiyatan kasaa bizinatihha likul jahuli anasema vita inapoanza inakuwa kama msichana hivi anamtolea mfano kama msichana anatembea na mapambo yake anatembea akiwa amerembeka rembeka mbele ya watu lakini watu wenyewe ni majahuli watu wajinga hata iza shtalat washabba dhiramuha mpaka ule moto sasa ukishawaka ule ikawa sasa hapashikiki wala taajuza ghaira dhati halili kile kisichana kile, kile ambacho ndo kilikuwa vile sasa hivi kinageuka kikawa kikongwe sasa hata mume hataki kwenda kumuoa hakuna mwanaume anataka kwenda kumuoa shamko yunkaru lawnuha wa takhayyarat anakuwa ni kikongwe kizee sasa hata rangi yako ikiangalia haivutii amebadilika makruhatan bi shammi wa taqbili anasema kumnusa hatamani wala kumbusu hatamaniki lakini alikuwa ni msichana ambaye anapendeza akipita hapa na hapa watu wanamkimbilia lakini baadaye akageuka akawa ni kikongwe akawa hatamaniki ni yani maneno ya shairi sahihi ni wenye kuelewa lakini kwa sura nyingine sisi tulitazame jambo kiimani tusipolitazama kiimani kama ninavyosisitiza tutaumia na sisi Ijumaa iliyopita nikutajieni haya Aya, aya. sio maneno kama mimi au maneno mshairi kama hivi Aya Allah tبارك وتعالى alivyoelezea aina tatuz za adhab alivoelezea allah aina tatuz za adhab adhab inayotoka mbinguni adhabu inayotoka chini ya miguu yetu katika sura al-an'am kule qul huwa alqadiru ala an yub'ath alaykum adhaban min fawqikum adhabu ya tatu akasema aw yalbisakum shiya'un wa au akavurugeni nyinyi mkafurugika ikawa hamtamwezekani tena. Hilo jambo linatoka kwa Allah amesema yeye mwenyewe. Halafu akakuonjesheni adhabu zitoka nazo na mikono ya upande mwingine. Yaani hao na ikawa nyinyi kwa nyinyi. Adhabu ni matunda ya ukosefu, yani makosa. Adhabu ni matunda ya makosa. Sisi Abdullah ibn Abbas katuambia maneno anasema inallaha hakika allah tbaraka wataala jaala fi hadhihi alumma amanaini allah tbaraka wataala amejaalia katika umma hu amani amana yani zile dhamana aina mbili la yazaluna maasumin mujarina min qawari' al'adhaab watendelea kukingwa na Allah kutokana na adhabu za Allah maadama fihim muda wakuwa vitu hivi viwili bado wapo navyo akasema fa ahaduhuma Fakad kababahu Zima moja, moja, Allah ilayhi dhima moja na dhamana moja hii Allah ameshaiondoa tayari akimaanisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesha muondoa Wabakia fihim afihim Hii ya pili bado wako nayo sisi tukimlia hii ya pili sisi kama waislam tukimlia hi ya pili kuangalia tumekosea wapi Allah tبارك wa ta'ala ndiye aliyesema maneno ambayo yamepelekea Abdullah na Abbas akatafsiri kwa maana hii anasema rabbuna tabaraka wa ta'ala wama kana allahu li wa anta fihim allah awezi kuadhibu hawa watu hali ya, kuwa, ya muhammadi upo mpaka tukuondee kwanza wama kana allahu li wa hum yastaghfirun na allah hata adhibu watu hali yakuwa wale watu wanaomba msamaha kwa allah hali yakuwa wale watu wanaomba msamaha kwa allah hebu angalia hii istighfari ni kitu kikubwa mno istighfari inaweza ikaombwa na watu wala sio wengi lakini ikaleta athari nzuri kwa wengine ambao huona hata yani hata hawafikiri kwamba sisi salama yetu imetokana na wale ambao wanaomba msamaha kwa Allah ta'ala yani kupatikana watu ambao wao wanatambua kwa hii ni fitna hii ni adhabu inatoka kwa Allah wakajipinda wakaona hapana salama yetu sisi ni Allah wa ta Allah tabaarak wa ta'ala ikawanufaisha kama ambavyo ametaja Allah tabaraka wa ta'ala falaula kanat qaryatun aamanat fanafaaha Kwa nini kispatikane uspatikane nji ambao ukaamini ile imani ile ikawanufaisha Ila qauma yunus ukiondoa watu wa yunus lamma aamanu walipomwamini Allah kashafna 'anhum ma'adhab alkhizyi fi alhayat ad-dunya waliporudi kwa Allah wakamuamini Allah wakashikamana na Allah Allah nasema tuliwaondolea ile adhabu iliyokuwa inafuata ya kidunia wa mata'anahum ilahin tukawapa salama yao mpaka muda wa kufa kawaida hii ni njia ametuwekea Allah tabarak wa ikiyo huku huelewi unaweza kukashchukia wewe subhanallah allah atupe salama wa sallallahu alaihi wasallam ala nabina muhammad wa ala